الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, أكبر, أكبر لا, لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> jedan od braća je predložio, kaže da malo zamijenimo matematiku. Da malo govorimo, kaže o normama ponašanja i o hlaku, o poboljšanju, znači stanja kako pojedinica, pa porodice, duštva i tako daj. Jer kao ovo je malo potješko možda zasvatiti i tako daj. Pa će man ća Allah o tome dovoliti nakon matematike tematike završeno. Međutim, nemojte misliti da i naučite i ili norme ponašanja i sve to kroz ajete, kroz hadite, kroz praksu ashaba i njihove govore. A to mora se naučiti. Jel' tako? A kad se nauči mora se opet šta? Sprove. Opet bez danja ne možeš maknuti. Jel' tako? ga nemojte misliti da o ahlaku se nešto naučiti bez znanja. Jel? Ili da praktiuješ da postaneš od onih koji su sabuljivi i trpe ili imaju poteškoća u suma života da, da, da nešto sprovedo da ahlaka a da to ne bude zbog znanja i zbog praksi. Ne možeš potišiti to. Dobra. Da li neko od vas Može nam u kratkim a reći šta smo u prošlije sedmice radili, jer ovdje ima braće koji nisu bili prošli puta puno. U kratkim crtama da nam ponovi o čemu smo govorili u prošlije sedmice. I malo. Govorili o znanju, je Tam mislili da na fiziku sad neko imao, imali ste prednad fizike i naslije mi kaže, pitam posljednju lekciju. A sedam dana ste imali za ponavljanje. Svi jedinice. Sjećali se ko, bar nečega. Makar jednog rjevajeta, ajeta, u prevodu, u tumačenju, kako smo ga protumačili, kako smo otpočeli drs. Sjećate se, počeli smo predavanje prošlo morat ćemo malo ukratko, samo da ga ponovimo. Za koji su došli. Počeli smo prošli puta sa jednim od islamskih učenjaka koji se zvao znali ko? Zuhair Ibnu Harbu Je tako? Al-Nasa'i, Abu Khaythama. Je l' tako? 360. Nije. 330. Ne? Makat. V1. Samo ne što. Pa smo rekli jeli to ovaj Nasa'i koji autor Sunena ili nije? Pa smo jeto ustanovili šta? Jede se rekli yes, jeseni se rekli nije tako dalje. Pa smo rekli ovaj Evo, hajte me ibn Harbi umro koje godine? 200? 30 i? Imam Nesai, autor sunena Sunanaj, umro koje? 300, I, 300, treći. pa sam isto ovo popravio, sam 300. Četvrte. Treći. Dajem 20 maraka. Tako mi Allah, azzawajal, onome ko bude znao kako se je zvao imam Nesai, autor sunena. Ja mislim da ima jedan dio ovdje negdje. Kako se zvoj Mamnesai? Puno ime i prezime. 303. je preselio. 20 maraka. 20 maraka za onoga koji dođe i kaže kako se zvoj Mamnesai. Sad. Sad. Suhanallah ila vini. Kul ćemo dalje onda praći? Imam Nesai se smatra i njegov sunan je od, uh, među najbolj dostojnim knjigama kod ehli sunata veljamaata. po pitanju hadiske nauke, haditha, glavna osnova kod nas je Kur'an, a zatim nako njegov ma sunnet. Jel' tako? Kažu mnogi mi smo na Kur'anu i sunetu, pa ne znam autore sunena. Znam sigurno da mnogi od nas ne znamo kako se zvao imam Bukhari. Kako se zove mam muslim? Kako se zove otac i mama Buharije? 50 manaka daju. Otac i mama Buharije kako se zove? Puno ime prizme. I ko navodi njegovu biografiju, je li bio provjerili nije? Da. Mamo Timili kako se zove? Iben Mađe. Davud. I da budavud. Iko da li da Bojte, mi se bojimo da vidim ti na nas. Dobro. Dobro. Ebu Hajfemovaj rekli smo da je bio učitelj imama Buharije, imama muslima, Ebu Dawuda i Ibn Mađi. jerema Muslimu u Sunne Sahihu bilježi preko koliko preko 1000 hadisa kako kaže Muhajjer usume dolu tehdibu at-tahri i i taqribu preko 1000 hadisa ima Muslim njegov učenik prenosi Sunne Sahihu bez kojim ne možemo makus što bi rekli mi a ne znamo njegove biografije naprotiv ne znam oni koji su sudirali vani ne znaju za njega lika Zuheir ibn Harb Abu Khaysama an Od njega bilježi Bukhari, svoje sahiju muslim, da Ebu Dawud, Termiri, Ibn Banđe, Ina Saj, svi bilježaju, svi šestorica. On je napisao jedno dijelo, rekli smo, zvali se kako? El, ilmu. Napisao je to djelo. I prvi rivajet koji on gore naveo, i rekli smo ilana s toga rivajeta, i analizirali smo njegov, njegov vjerodostojnost. Rekli smo da se nalazi u njemu i ubejde ibn Abdullah ibn Masaud, si ibn Abdullah ibn Masauda. I rekli smo da postoji polemika kod islamsku učenjaka i rasprava da li on zapamtojišta svoga oca ili nije. Pa ko kaže Hafid Imra Hadjar al-Sqalani, da po većinjsku stavu islamsku učenjaku hadijskog nauke nije mogao šta da zapamtojišta svoga oca, a ono oma irivaj bihleju suvoga ba'abi Abdullah ibn Assauda čunoga saha. Vitevrači kolko je spomeno hafid ibn Hajjir na yeah. laskalani. Tako? Ibn Hajjir, ibn Hajjir. Tako? Jedan tamo kaže, on mrzik kaže hafid ibn Hajjir na laskalani. A kazato što bih ašariha. Dawudu bin Allah. To sučnia so se od koji sens ono koristi, a nema nikoga bez minusa. Bez prigo, nema nikoga. Ma Da li se sjeća neko od vas šta je rekao Abdullahi min Masuha? U tome li vajtu? U gudu alimen av mutaallima u la tegudu bejne velike. Postani ili budi učen ili onaj koji traži znanje. Sjećate se smo o tom govorili. Ili jedno, ili drugo. I nemoj da budeš nešto mimo toga. Ili jedno, ili drugo. Pa smo rekli, ako se sjećate, naređenje ovde dolazi od njega, kaže, budi ili učen da postaneš od onih koji sušćeni, koji su stekli znanje, ili od onih koji traže i zapisuju znanje. I uče to znanje. Pa su islamski učenjaci prokomentarisari taj njegov govor, pa kaže, između ostaloga, da li onaj učenjak da postaneš Zato da dobiješ lijepo mjesto u društvu. Zato da dobiješ posao. Zato da te ljudi poštuju i daju ti, ukazuju ti poštovanje. Ko što danas političarmi ukazuju. A učenim ljudima da mogu zatvor bi istavili. Danas kad vide političar makar da je najniži u nekoj stranci. Svi teče da se sami rukuju. A kad vide Hafit Allahove knjige ili onoga koji poznaje hiljadu ili dvije ili tri hiljad ne vendate nikom. Prije nije bilo ovoga. Sjećate se, braćom, čini mi se, sam govorio, zapatio sam jedno svoje šehova kada kaže, sjećam se, kaže, kada sam bio mali. Kada mi kažu, naše selo došao neko koji je završio Azhar. A? Da, da, nije bio Azar kod danas. Danas, koliko hoćete imate iz istamske zajmice Azhar. Ja sam bio nazar i znam kako je završavali. Sa sam se družio. Ha? Pa kaže kada bi neko došao u naše selo, kaže narod bi se tiskao da, da ga vidimo, da ga neko kaže unuku poljubi. Pa je kad došlo u pa sam ja završio azhar. I on je završio nazar. Ali kaže niko da me dočeka. Nego si posto čak omražen kod ljudi al ovo zašto više ćemo kroz naše družine zašto jer su ljudi ili koji su završili ili koji imaju znanje ostavili dijelo od onoga što su naučili stoga kaže oni ne naplatio kaže između ostalih učeniaka a ako bude insanu to prioritet da kaže da stekne znanje da bi dobio da li do naložku neku korist dali poziciju u gledu društvu fal jehlu afdal pa kažu da je neznanje kaže bolje za njega Da bude neznalica, bolje mu je, nego da zamijeni svoj cilj, zbog koje uči. Pa smo navrili kako ako se sjećate, ja šta je rekao Allah u poslanih, sa ovo srlom, kule, hadihi se bili, edu ru ilo Allahi, ala basirati, ala basirati ana wa mani. Teba, ni. Kaže, recimo, Hamede, ovo je moj put i ja njemu poziva. Kome pozivaš? Putu na kojem je kročio i hodao Allahom poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ne ni kod Mi ne dajemo nikome, braćo, prednost nad kom, nad Allahom poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, tako su nas učili. Tako su nas učili. Nikome prednose ne daje nad Allahom poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, od ljudi. Nikome. Ovo moj put ja, kaže, njemu poziva. A na basire tim sa jasnim dokazima, sa jasnim stvarima. Nema kodme rekla, kazala. Nema filozofije što kaže naš narod. Jasno. Reku, ostavili u radi. Naređenje ti je došao, mora se pokoriti. E ne. U ja. I oni koji me, kaže, budu slijedili to me pozivam ja, kaže Allah poslana sa srme, i oni koji će doći za mene i koji budu mene slijedili. Pa kaže kažu sam učenjaci u komentaristanju ovoga, ja i oni koji me budu slijedili, kaže, oni koji ga budu slijedili na tome putu, jesu ko? Učenjaci. Ali koji učenjaci? Oni koji pozivaju menheđu iz tazi na kojoj on bio. Isto onako, I na čem su ashabi naslijedili taj miraz. Isto onako. Bez ikakvih promjena. Svaka promjena sve si dalje od toga. Svaka promjena sve si dalje od toga. A provalija, skoro si otiš. I navali smo tamo, sjećate se, hadith. Pa smo rekli, bliže gledamo u termini, u kojeg ima polemike, jel je jel jel dostojen, nije jel Zbavviše puto nekih situacioni ko Hasan, ni gaj rehin, niža stepnica, to je hadid zna, sjećala se kom? Edunja melunah. Dunjaluke kaje šta? Proklet. Ništa ne vredi. I sve je kaže prokleto ma alejha, sve šta je na dunjaluke? Melunun ma alejha. Aufija. Sve je kaže na nju prokleto. Illa zikra Osim, kaže, spominjanja Allaha Đelešanu i onome što vodi kao dobročinstvu i da budeš učen i da se stama podučava stanovići. Mimo toga, kako kaže Abdul, onaj, Mubarak Fori u komentaru na Termin i sve što je mimo ovoga spominjanja Allaha dželešanuhu, onoga što on voli da se radi od dobrih djela i da postane šučne, tražiš znanje, sve nema svoje vrijednosti nad njom. To je mezmum pokuđeno, nepoželjno. Samo ovo je pohvaljeno. I navali smo ovo sve u kratim crtama. Rivajet kojeg bilježi i nođu ostalog Ebu Haythema ovaj i to je drugi rivajet u njegove medjelu. ون ابن عبد الله كويكا جريكا وسما عمر ابن عبد العزيز يقال ان استطعت ان تكون عالما فكن عالما فلم تستطع فكن متعلما فلم تكن متعلما فاحبهم كاجي اكويكا اكو ماج كاجي, كاجي س كاجي او أمر ابن عبد العزيز روايتي قطن يردوسان كاجي Kaže se ako možeš da postaneš učeni san, pa postani. Prouči. Ako ne možeš, budi od onih koji trude i se i traže znanje. 10 godina, 10, 15, 15, 20, 20, do kabura do kabura. Pa kaže ako ne možeš biti ili postati od onih da budeš od onih koji traže znanje, fa pa kaže on da voli takve dvije skupine. Voli ono koji uče, I voli koji traže znanje. I nemoj slučajno da ih mrziš. Nemoj slučajno da budeš od onih koji će da mrzi te dvije grupu. Pa je onda rekao Omer, kaj to čuo, subhanallah, lekad dja'alallahu lehu mahoređa, kaže subhanallah, pa Allah je kaže našao za ovu insana i ovu grupu ljudi šta? Izlazi. Ne biti učen. nisu od onih koji traže znanje, nisu od onih. Ne voliš učenjake. Nisa ne može voliti koga on hoće da mora da voli. To je od srca do srca. Ne možeš voliti učenog insana nekog. Ali ga šta ne smiješ? Ne smiješ ga mrzit. Ako ga budeš zamrzio, ne ima za tebe mahradža. Ne ima za tebe izlaz. Jedan za mene kaže, koji rada u islamskoj zajednici na kraju krajeva, kaže, muđesim, muđesim, kaže, to je, kaže onaj, muđesime, znate ko su muđesime? Možete li ko pojasnite. To je, to je grupa ona koja, to su sekta u islamu, koji su Allahu dali lik njegovi stvorenja. I oni su kod Selefa, u knjigama Selefa, šta pokuđeni? Skroz pitikovani. I ostali su i otišli su do naletu, zabudili kufarine vjerstvo. Jer su da li Allahu djelešanuhu tijelo. Da on ima tijelo. Međutim, sele vraća moja traga, šta mislite kakav je stav Selefa po ovom pitanju? No. Dal je Allah ima tijelo? Maturidije, Eš'arije, negiraju svoje stvari. Ne meneš go pisati. S ovdje dihovim filozofskim stavovima i tematikama. Međutim, kod ehli sunneta, vajl-đamaata, kod selef, usanih, niti se negira, niti se potvrđuje. Pa, zašto? Šta mislite zašto? Što ono, da se da je, Na, je nam došao dokaz koji nam govori da on ima tijelo. Jedan dokaz iz je Kur'ana i sunneta nema. Ima li jedan da kaže da nema tijelo? Mi stavimo ništa njemu nalik nije od njegovu istvorenja. A ima sluh, ima vid. Yes. Kakav je ne znamo, u to ne ulazimo. Nigde nemamo da okaze gnal tijela ili nema tijela. I mi kažemo, mi stajemo i niti upurtamo, su tome se ali gotovo. Yes. Vodžuhun je ume idhin nadhira, I la robha. Na'sen. Toka dana će kaže ljud, lica biti ozarena. Ozjetlena. Gledajuću svoga gospodara. Ovo je kuranski govor. Koji dana? Na sudnjem danu. Yomul Tada će ljud, ljudska lica biti šta? Puna svjetlosti, ozarena. Zbog čega? Svici će pedžekiju izgledanja u svoga gospodara. Zašto? Tada će gledati svoga gospodara. U kakvom liku? Ne znam. Ne znamo. Ali da ima Allah šano ruku? On kaže za sebe da ima ruku. I o tome smo braćo govorili koliko. Da li ima vid? Ima. Da li oko? Ima između ostalo. Da li ima dvije ruke? Kroz kuranske tekstove. Ovo je govor selefa svi. Kad smo već ovdje. Valahi, braćo, jednici. Jednici. Kada je me rekao da sam ja Mođesim, kaže, ovaj je mu rekao tako i tako, zanimljeno, kaže, Ibnu Kajmer Mođesim. Ibnu Kajmer Dževzi. Brać Ibnu Kajmer Dževzi je jedan od učenjaka čija djela čitaju sve kategorije islamskih struja koji danas postoji i koji su bile kroz istoriju. Njegova djera čitaju šafije, hanefije, hanbelije, malikije, sufije, svi. Ali imo u kojem na dževze ih je podero. Koga? Sve one koji nisu na akidni selefa bili. Sve oni koji kažu nema na nebesima gode ništa, Allah nije iznad arša, Allah nije ruka njegova, to je njegova snaga. Sve ih je skroz, šta? Smrvio, smrvio. Skroz, na skroz, u nekoliko svojih dijela, sa takvim jakim dokazima, da nikad se oporaviti ne mogu. Pa zato každe Muđesimu, neđerljamo. I Buhari su rekli, između ostalog, a mi jeste šta su rekli za Buhari. Napisao između ostalog svoje delo kaže, išti malođu jošen Islamija. Ihan je li skup islamske vojske u borbi protiv onih koji negiraju svojstvo lađa, nešan i džemija. Amatoridije i Ešarije imaju dobre korijene od džahmija. Nekad ćemo smar suzile samo da vidite kako se sve to vuče. To je džahmizam je taj prisutan danas u 80% krugova koje vode islam danas u svijetu. 80% od 70% do 80% ovako otprilike. Azhar Ešarije ga vode. Pakistan sve islamske zajednice, Pakistan, Galistana, Tajikistana, Turske, Bosne, Makedonije. Koji ih vodi? Motoridije. U Tunisu. U Alžiru. Mislite da su na, na, na vladajućim krugama u tojim islamskim strujama ovakvih poput mene ili, ili bolji od mene deset puta i više i stotinu puta? Sanjat kako da te spravi i da, da te tamo stave, da, da nikad ne izađeš. A na mjesto postave koga? Njihovog čovjeka. Udbaš. Znate li braće, da u Egiptu muftija zemlje ne može biti tako nije bio član stranke prijesednika? Ne mm -hmm. meneš, ko u nas bivša udba? Ne, vi trebite izu nema ako nisi bio član udbi. Jer da budeš nešto, da nisi udbi, jok. Komunicir koji pati, jok. Tako i svim zemljama. Između ostalog u Egiptu ne meneš biti šegu Lazara, da poslan šegu Lazara, da budeš recimo muftija, da nisi član njihove partije. Moran odan, lojalan da radim za mene i onda moraš proći.? Eh, on je ovdje, braćo, sabrao biografije i govore najvećih islamskih autoriteta do njegovog doba. U raznim disciplinama islamskih znanosti. Od hadita, fiqha, tafsira, akide, usulu fiqha i ostalo. Koji su rekli šta? Allah je na nebesima. Allah je iznad Arša. Među njima su najveći učenjaci haditha što svi sad ovi koji negiraju sve tu moraju čitati i učavati. Ja kada bi znao da mi je jedno od najvećih dijela hadithku napisao Džehmija ili Maturidija o korijeli, ne bi ga čitao, ne bi ga pamtio. Ali je poniženje Da ti tvrdiš za nekoga da je, je, je, je Mošebi ili da je onaj Mođesim a čitaš njihova djela i moraš da pa, jer je ima bolji, najbolja. Pa je međi ostao u nabili biografiju koga ovdje? I mama Buharije. I mama Buharije, no što kažem mama ja, to je govori mama Buharije, braću. Samo još bolje, još jači. Po ovom pitanju. I mama muslima, i mama termili. Mama dare kutnija. Mama Dari Imam Dari mi je napisao djelo zove se Redu ala Djehmije. Kad se vraćo spomine Djehmije, to dobro znajte. To je isto kad se kaže Redu ala Maturidije. Ili Redu ala Samo što je drugačije malo upakovano. Drugačije malo upakovano. Naprotim, u Kajmel Djezu jedemo svoje djela kaže da su oni koji te vile i tumače ili onaj preneseno tumače Allahova svojstva gori od onih koji ih negiraju. Jahmi je negirio i skroz. Ovi što i te bile kaže još su gori Tu očemo sa tim tekstu imenčalo. Još gori. Ujedinili su se braćom moja draga. Oda su mi daleko. Definicija imana kod Jahmija i kod Maturidija i Ašarija je jedan koz jedan. Jedan koz jedan. Jedan. Kroz jedan. Iman se, kaže, sastoji samo iz čega. Iz potvrde srca i govore. Gotovo. Zato kaže, kod nas narod, šta kaže, kod nas. Ovdje ih naučile. Iman ti je u srcu. Ovo si djela, pravim, Pa je Ibnu Kajmer Dževzi napisao, praćen, među ostaloga, donijećemo i to na 166. strani u svoga djela, takozvana Metnu Nunije, kajrska štampa. Tamo stihove je napisao Gotovo na 400 stranica i više. Sve u stihovima. Aqidul Islam tavel jamaata. I onda govori o erđao, šta je to erđao? Murdzizam. Između ostalo kaže to je kada samo kaže rekneš i gotov bivaš musliman, vjernik potpunog imana. I onda kaže: "Čuju jerovjastike, proklni ih. Radi šta hoćeš, radi ovo, radi ono, samo reci la ilaha illallah, potpunosti priznaj postansu poslanika, ti si vjernik." Bez obzira sluši kafu, basi musak u smeće, kako on navodi. Samo priznaj da je Allah jedan ko biva gospodar i da je Allah postan od njega. Nije problem. Koji nema kupra. Koji nema dijela, dijela ne ulaze u iman. Moreš da neklanjaš klanjaš dok si živ. Samo reci la ilaha ilallah jednom u životu. Treba se klanjaća nazad u se stavlja, nosi te na kabur, ukopaju i to unutra i gotovo. Znači ne ukopaju najlošije političare, najgore. Znači nije onaj opsovao što je opsovao skoro? Što je opsovao? Političar bosanski. Na dženaaziju bude hiljade. Pjano, divalo. Je li bio? Evo čovjek. Umru! Svi mu dolazimo. Da što, nije imljiga. Jeste, ko bi ima muslima, ali gdje si, naš ti gotovo. Pasle, moja draga. Skrijeli smo s temi, ali neće vam štetiti, inša Allah, udar. Ja sam jedan profesora i šeha, ko njega sam učio. Učio sam ko njega u sul učio sam ko njega fiqh u lahlaq. U sul-u fiqh sam učio ko njega skraćena verzija od zajedanija. Adolf Harim Zaidani, irački učenjak po pitanju Sula, skraćena verzija. I učio sam uh, fiqla hlaqe od Mustafir Adavija. Ona mi to predavao. Stavite šta nam je govorio stalno? Kaže, knjiga je oružje onoga ko znanje traži. Knjiga. Bez knjige onaj koji traži znanje ne može da makne. Bez knjige ne možeš maknut. Ovo ko bude svati od onih koji traže znanje, od studenata i onih koji sada, koji dobiju filmaciju, bez knjige matnut ne možeš. Al' Bela ima kuju knjigu da kupiš. <laughs> Štaš će donijet kući? Da niješ donijet kući, pa samo ti ću zabudu. Ja sam znao braćoma draga po ozhorim starnim bibliotekama dan prevestu do tražinu knjiga. Dan. Ali nije žaba. Nije žaba. I to u knjižicu. Ona malena. Je li jes Vidite koliko mal Ovo je Unika Abrać. Ovo je izvađen iz rukopisa. Napisao Bakr Bnevišejbe. Gledajte ovo. Evo Bakr Bnevišejbe. Čuven muhadid. ajte Vidite rukopis. Izvađen iz rukopisa. Zove se Kitab Ali imani. Vidite kolika je knjiga. Da, da mi dadneš 500 eura ne bi ti dao. 500 eura sad mi neko dadne bi dao. Ja. Možda se Ima u urapskom svijetu možda. Možda nijema. Ja ne znam trenutno stava. Ali ja sad je ne bi dao. Ja sam mi donio dozdobu. Zbog čega mi značaj? Nalaze se ovdje rivajti koje nećeš naći na drugim mjestima. Ovo je napisao Evo Behr i Nebišejbe. Autor čuvenog sulista od mene koliko puta koga? Mosanefa. Kod mene njegov Mosanef ima 26. Tomova. Ovo je bio kompjuter koji, koji umjet Nema da ga malo je bilo. Učitelj Imam Buhari, Imam Muslima, Imam Ahmeda, Abu Dauda i ostali. Jeso 50. Jeso 35. je brseli. Jeso 56. je preselio ko? Ko je pecer od 10 56. Najveći imam umetoh hadis. Aha. Pohvalioš? Pohvalio. Jeso učitelj Ibn Bişeybe. Ha. Kitab-ul-imans, knjiga o imanu, samo o imanu govori brać. Samo o imanu. Ništa drugo ne zanima. Sarivajetima. Prenestanimo da Allahu postanika, sad Allahu svarim je da Tovako imaš. Ovo, ovo je kodac s maturidijama. je ašarima i ostalima. Ja sam vam rekao, ne imaju ni jedne knjige sa lancima prenosiraca koja opisuje njihovu ašarijsku ilmaturidijsku akidu. Ni jedne. A mi... Sljedeći put, ako budu vam o ovom tematici, donijeću vam ja sve knjige sa lancima prenosila su akidu. Jedan ja veko, isti ovaj kaže, on čita kaže knjige Mohameda ibn Abduhrahaaba. Ja nikad ni jedne knjige od Mohameda ibn Abduhrahaaba pročitao nisam. Niti je planiran pročita. Nisam komentariso. Nikad. Pa kad mu ovaj rekao, pa kaže, jer sam ovo i njemu govorio, pa kaže, pa on je te knjige, kaže, on nije to ni pročitao. Pa onda rekao, kaže, pa ja imam, kaže, samo se, kaže, vrača na šerhu sunnati, šerhu i atikadeh ili sunnati al džema'at od lalika'ia. Kaže samo tu. A srediči puta, inša'Allah, ili kad budemo o tome govorili, ja ću vam donijeti sva djela na tu tematiku. Sa lancima, prenosi raca se spominja ahidah ili sunnati al džema'ata. A ina. Nese, kitab u iman, napisao i nebi Njega ne voli oni. Maturid je njega? Ne vole. Hanet li je njega? Ne vole. Znate zašto? Između ostalom, on je u svojem Musaninefu. Napisao poglav je posebno, ovo nije tajna, u javama ništa nema, to je tako, se nalazi u Napisao posebno poglav je tamo i na naslovio ga, evo, svaki on je imaju kompjutere. Ovaj što je to, stalno visi kad je na kompjuter na mektebu šajmila, ima mektebu šajmila, vi to ne znate, to mi je ših. Meni je alhamdulja knjige, nakon onoga što sam učio i proveo tamo sa učenim ljudima. Ha? Ne vole ga zašto? Zato što je nastopio tome sometome Musannefu, posebno pogleda, kaže A Reddu ala Ebi Hanife. Evo, sad nek na kompjuter, ili nek ukucaj na onaj tamo, kako se zove Google, odmačim. A Reddu ala Ebi Hanife. I unutra je sastavio 125 haditha, navedeo hadith, a zatim kaže, a suprotno kaže Ebu Hanife. Pa navede šta kaže. Hadith, pa suprotno kaže, zato ga ne vole. Ne mogu ga smislit. A ne vole ga ni zbog ovoga njegovog kratkog, drgocinog djela. Gdje on tvrdi da se iman sastoji od čega? Od potvrde srca, jezika, izgovora Jel. i djela. Bez djela ne meneš biti vjernik nikako. Pa i među ostalog, tamo kad on navodi ovoj važnosti namaza, navodi jedan od rivajeta koji je potpuno vjerodostavljeno, kao je šehalbanija, ovo ovaj je tahrik šehalbanija, kaže, vjerodostavljeno po, po uvjetima Buharije i muslima, da je Umar radijallahu anhu, kada je bio izboden, na sabah namazu, koga je ubio? <tip> Ebu Lu'l. Ebu Lu'l. Tako zvani. Kako oni kažu, Rafidija. Berzijanac. Kad su ga donijeli kući, ulazi, ulazi kod njega Abdullah ibn Omer. Ulazi kod njega ibn Omer, njegov sinj, ulazi kod njega ibn Abbas, ulazi kod njega sahabi. Ovaj dolazi preko ibn Abbas, kaže Znao je ja sa kaže namaz istekani kaže inne la hafdal li ahadin kaže nema nikom mjesta u islamu ko bude odstavio namaz koga bude zanemario nema tamjesto u islamu o reibait sa verou isman se pronosila sa kojom bilazim na bejbe su mi delo ali iman ha abita satovo ovo je jedna merzija ovo je drugo djelo napisao imam maghdi muhammed ibn nasi Taazimu qadri jedno od najboljih i najvažnijih djela. Pesam je 194. godine po Jedno od najboljih, samo govorio namazu, čitao je telo namazu. Salati se ma prenosi da opet. Je što i rivayet ovde, kod mene između ostaloga, kaže onaj da je rekao je kaže Omer kad je bio izboden, kaže la islam ali me lem ne nema islam onaj koji ne klanja. Nema islama onaj koji ne klanja. Postavio si najdragosenije djelo. Ljudi sagradili meddebu akid izbacili nam djela iz imana, ljudi moji. I mene hoće da utjera u zemlju urupu. A hoće da kaže mi smo na istini. Aha. Imate jedno djelo sada u... Sad će mi napredić. Šala, samo ovo završim. Ima jedan delo koje govori o kritiki pro onaj slabih prenosilaca. Do Al-Fawl Kebi napisao je Hafiz Al-Uqayli: Svaki muhaddis bez ovog al-matn. Ne, ne može bez ovoga, mora da mu se kolice izlizaju da se ne zna kako se knjiga zove. Svako ko se bavi haditskom naukom, u ubosna koj ima ili vani, bez ovoga djela matn ne može. Jer su ode skupljani Sla sabe kto nasoci. Ovo je jedno djelo. Ima drugo dijelo. El Kamilu fi duafa er rijali od Ibn Adija. I bez njega ne možemo napred. Ono ima kod sedam 7 tomova, ovo ima 4 tomova. Međgasima. A oba djela su biografije Dionima imamaj učeniaka. Da te glava zaborim. Na Dionu biografije Jakup ibn Brahima. Nebu Yusuf Al-Qadija. Ko je ovun? Jakub yes. yes. i Ibrahim. Al-Qabi. Nebu Yusuf. Sa potpuno vjerodostojnim lancem prenosila se. Ovaj lancem, ja, braće moja, gledajte da To je ovaj znači, četvrti tom, 641 strana. Svi nek' se vrati na ovu nek' gledaju. Nek' ih šitavaju. Nek' ih hoći boli. Između ostaloga, Kaže on, hadetena, ja'fevi, murhamet, filiyabi. Potpuno povjerili, prinosi lads. Kaže, hadetena, ishaqim lahavay. Bav Jesu na se kaže, ishaqim lahavay, ma lahavay. Potpuno povjerili. Kaže, sami' to, jahidna, adem. Čo se kaže, jahidna, adema? O, jahidna, adem se ne pita. Ne pita se za njima. Kaže, došo je, buj usuf kod, Šarik, kad je ja, u Kufi, došao je kaj svjedok, da nešto sjedoci. pa je kaje šarik šta uradio, odbio njegov svjedočenje. Ne možeš kome na svjedočenje. Fa kul lehu, redte še bi mi Jusuf, kare zaš ti kaže ti, kaže onaj, odbacio svjedočenjemu Jusufa, hej! Kako velikog učenjaka, čuber o kad u vrhovni kadja u koda Basja hilafet je bio on. Njegov sin kad jevam da bio. Njegov sin, kad je bom kako naodidim ka hiu ali bi daba nihaje. Na osmu njegam či hilafet prima hanefjski medce bivao bilo v to 500 godina. Zad kaže ja i bra kaže, zada da ti kaš odbiješ, kada Evo sedočenje.mo Jusufa pa kaž njemu kaže... On jemu, kaže Odbiću svjedočenja, kaže meni, jezam ena salata, lejset minan iman. Svako goda godako koji bude smatrao da, kaže, namaz nije od vjere, od, od imana. Ko bude smatrao da namaz nije od imana, ja odbijam njegovat svjedočenja. Zašto? Namaz je od dijela. A oni su sagradili osnovu vjeri. Dijela, kaže, ne ulaze u u iman. Reci, la ilaha ilallah, ti si vjernik, nikad nemoj pas na srđu. Dođi nam i ćemo te gasolit. Dođi nam i ćemo te ukopati. Nemoj nikad tlajati. Nema problema. Sruši nam kaku ako hoćeš. Nema problema. Baci nam usava koćeš uzmaće. Nećemo te protakvir. Samaricu la ila ila ila Allah. Kaže šerik, Odbijam kaže da primi svjedočen svakog onoga koji bude smatro da djela ne ulaze u u iman. Maturidje kaže u iman se sastoji. Kaže od čega potvde srca i jezika, djela, ne ulaze u ime. Evo vam je rđar. Morđizam. I o tome ćemo nekad govoriti. Tu mora se govoriti o tome. 20 predavanja samo o Da vas glava zaboli, da vidite šta je sve se upljelo i šta je se bilo umeto. Uf, o tome ćemo govoriti, in ša Allahu Dakle, braćo moja draga, Ako ćeš biti učenjak, u to radi zbog čega? Da dobiješ poziciju ili da dobiješ basiru. Da dobiješ jasni dokaza ko s kojom hodaš. Bez obzira na Šestice dogoti sa tobom. Jed ti na Donjamu, bracio moja draga, na Donjamu, koji se 50 i 60 godina ti završavaš. Oto. Kako ćeš završiti? Odismo od tvojih tvoji djela ili je od, od tvojih riječi? Djela. Možeš ti meni volan deset koliko hoćeš. Kod Allaha Čelešanuhu ulaziš u dženne zbog djela. Ulaziš u džahennem zbog riječi zbog djela. Nikako na nijednom mjestu u Kur'anu Orlane Čelešanu kada gole govori za nagrad, oni koji slušaju kaže da je to zbog što ste vi rekli. Bima kuntum ta' melun. To je zbog što ste vi radili na Dunjavuku. Nije reko bima kuntum ta' lun. što ste vi govorili na Dunjavuku. fino Dersena. Dersen. Na Arafatu, Dersi. Na Rafatu ove godine, Dersi. Kroz tri dana, četiri, kad se vraćali, prespavo Saba. Uživo, bena, ono ga, kaže, ono što ovih A na Arafatu može Dersi. Jedan koji zapase na ovu muftistu. Jedan dio radi, jedan dio. Bez dijela propadaš. Sa dijelom propadaš, ako je, ako je ne treba, a zbog... Njegovoga ne posljedno, takođe također, također sam propada. Dobro. <hums> ha. Sjećate se, braćo, da smo između ostaloga rekli čovjek je na sudnjem danu da bude sa komem? Koga bude volio? Koga si volio na Dunjaluku, sad njima biti na S kome je tvoje srce vezano bilo na Dunjaluku, sad njima ćeš biti na ahiretu. Jesi volio keuferija? Mohamed zađe il keuferi. Sad će biti na ahiretu. Ne zna ti ko je to. Oh, dobro znaju oni koji meni kaza sam ja muđesi. Njihovo imam Nivoşey je ti A Agiče te kasnije ka budemo se dota, dotati tih masela šta je ta insat. Ko ako simulio kevsher bi biće sanin? Volio si mama Buhariu bi će sanin. Volio si Abdullah ibn Abbas a bi će sanin, volio si Allahu posanika sallallahu bi će sanin, ha. Al Tayyuba prema posaniku sallallahu alejhi ve sellem ili ljubav prema Allahu dželle şanu kako so se obleda. Crossover i cross-backsu. Koli im kuntum Allah Allahe fe Ako vi volite Allaha, fe tebironi s nijetom da posanika sa osaleve. Juhb jeb kako smo Allah će vas obla. I ti da nekoga slijediš, jel sa govorom ili kroz praksu. Da nekoga slijediš, da nekoga imitiraš u Kako on izgleda, kako jede, kako spava, kako se ponaša sa ženom, kako se ponaša u društvu, kako klanja, kako posti. Jel' to govori kroz praksu? Ittiba'u. Slijedjenje biva kroz praksu. Govor može biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Limate kulun. Zašto ja eladina amenu? Ovi koji vjerujete. Zašto govorite ono što? Nečinite, Nečinite ne radite. Kebure maktene inda Allahem takulu ma la tefa. Kaže, kako je ružno kod Allahe da govorite jedno, a to djela ne proprati. I na kraju, ako se ne varam tamo, samo smo bježno spomenuli, govor, sjehvali sami, taj mi je u drugom etum fetama, kad on kar između ostalo, kaže, govori se. Da je došao znači da znanje Ovaj, e, ko ne proprati znanje sa dijelom, da je to poput čega, pl, stabla kojeg ploda nema. El ilmu bila ameli, ke šeđeri bila temeli. Kaže, dijelo znanje koje ne prati ga njegov praksa, jeste poput Stavla, vočke koja proda ploda nema. Pa ste ovo, sa lancem prenosilaca, navodi Hatib al-Baghdad, ovaj rivajat od Abdullah ibn Mu'tez. Abdullah ibn Mu'tez, ko bude mi znao ko je taj čovjek i šta je specifično vezano, za njega daje im 50 maraka. Sad daću. 50 maraka za onoga koji bude mi znao što je, ko je taj Abdullah ibn Mu'tez. 50, sto ja! 100 maraka! Samo dvije mi riječi kažeš, gotovo. Nešto veoma značajno za ovoga insana bilo. Umro je 296. godine po hiđri, odnosno ubijeni. Halifa. A šta je značajno za njega? Vlado je, kaže, samo dio dana. Samo dio dana i odmah se govijepuju. Samo dio dana. Kad su mu došli u porodaj da smijene Halifu koji vijaju prije nje, kaže, hoću ako kaže, neće se u mome to krvi, kaže, kap, jedna kaže, Ona je bez grijeha da prolje. Po što obećali, po pristao. Nije prošlo par sati ubijem. Šta je rekao on? On je rekao večuvane riječe kako navodi Hatib al-Bagdadi, al-Bagdadi, bila amali. Kao šadjratin, kao šadjrati bila samalati. Obo njega, njegov riječi. Kaže djelo bez prakse jeste poput voćke koja ploda nema. između ostaloga, među ostaloga. Braćo, kaže Allah djelešanu, kaže Iblisu, le emle'enne djehenneme minke, va min men tebi'ake, min hume Kaže, zaista ću ja da napunim djehennem sa tobom i sa svim onim od njih koji te budu slijedili. Zašto da napuni džehennem? U džehennemu će braćo, džehennem će biti napunjeni. To dobro znajte. Allah će lešanu garantiti da će on biti napunjeni. Zašto će biti napunjeni? Između ostalo. S kome sam razgovarao o tome? Zato što će između ostaloga tijela oni koji će da budu uđe džehennemu biti obična tijela ali će biti ogromna. Ogromna četijena da bude. Da što više azaaba, oku se. Lemle ene jehenneme mink za iza što sa tome kajde da napunim jehennem. Wa min men tebiak. Min huma džma'in. I sa svim onima koji se budu zato vam poveli, budete smijedili. Kogod mu se da zove? Čuj, zašto? Ko će mu se da zat? Za mu Allah je lešanuhu rekao, وقلنا للملايكة سجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس بعد ذلك قال نريد للملك ما قال وشني تسجدوا آدم سيسوا تولدهم فسجدوا إلا إبليس أو سيم إبليس أبو استكبروا كلمة الكافرين أعطبوا وزهوا بيوصوا إبوستوا نديانكم أقاعدوا أن قال ربي لأغوينهم Za, uh, uh, kao ne rabbi lima gojteni. Kaže, zato što si me, kaž gospodar moj, zato što si me kaže ti dao da ja budem u zagludi i da radim ovo što radim. Kao, pravda, sona, lao. Ja ću se, kaže, potruditi da im ukrasim onima koji su na zemlji. Ukrase koji postoje na dunjavu koji da izvede. Bima gojteni. Zato što si ti, kaže meni, dao da ja budem u U eh, A kaže, kale, rabi, gospodaru, kaže god, priznaj da bo je on Allah, gospodar. A vajamo Allah, kaže za njega, le em le ene džehene na minke. Naporiću džehene sad i onima koji su uzati. Zašto? Jer si jedno govorio, a prasom to nisi priznao. Priznao si Allaha kao gospodara, a ne poslušan si bio prema njemu. To znači, bez djela si propao. Allah morda, o o kaže bilbukli, škriti, minfarl, kojim, Allah dželešanu opisujući Židove. I završićemo ovde jer vratom sam produžio opisujući Židove. Kaže el-lezina yabkhalun. Oni kaže koji su škrti. Ve iamuruna nas bil bukhli. Ikaje ljudima naređuju da budu škrti. Ve yaktumuna ma ataahum Allahu min fadl. Ikaje skrivaju blagodati koje mi Allah dželešanu dao. U mnogim tafsirima četanač Lan se nabroso da su od mujahida ili od qetadi ostali. Kažu bos odnosi na one koji Allahu gelešanu dao znanje, pa su ga kaže sakrili od ljudi. Bili su škrti u tome. Wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadl, pa su sakrili kaže blago dati kome Allah gelešanu dao. Kako su ih sakrili i kako su bili škrti i kako su ljudima nađile da budu škrti? Nisu praktikovani. I ljudima su naređivale da praktikuju Ne mojte praktikovati, ne mojte pustiti bradu, to su vahabije. Ha? Ne mojte izdat ruku namazu, to, to je vahabijska posla. Ne mojte da pokrijete svoje žene da imaju duge haljine, to je vahabijska posla. Ujab halunem na sebi, na i naređujem ljudima da budu škrti isto također. Ne daj da se u tvojoj kući zaživi i šta osunete, budi ovako tradicionalni, islam, boslanski, I tu je što Jannet to što ona kaže. Garantuje ljudima da će bosanci ući u džennet. Garantuje kao vođa muslimana da će bosanci da budu u džennetu. Ne moraš raditi, <gled> samo za danim povedi. Kaže Allahu za njih sallallahu alejhi ve hadisu kao kod Buhari, se boji za vas jeste to kaže, eh, Ljudi koji učenici koji su u zavodi. Te vodi on u dženeru, bez dijela, bez praksi. Znači, mi je bilo stan izlazoni me. Rupa. Prava li I znajte da se znanje ne može dobiti ako si mutakelpir. Oh. Nećeš nači i umirisati znanje ako si oholnik. Nećeš ga naći. Sjećam se, vraćao jedan puta kad sam bilo na... Sjeblio sa jednom braćom u jednoj džami, bilo predavanje. Tu sa došli hođe koji poznaju Prođe pored tebe, kak'ih, sjetio liju, kak'ih ne poznaju. Kaže, mene ovaj brat, kaže, subhanallah. Brat je, alhamdu, učen. Kaže, zori, kaže, ovo je moguće. Nijedan da ti se poselam iz toga. Nijedan ti prođe go, okej. Okay. Kao oni zvučeni, a ja znam koliko je njihovo znanje. Nijedan onih arabski ne zna. jedan. Ne znam, kad lidiš učenjaka, trčiš mu, da, da ne znaš značaj krvki, trči ljubi, ruku. To jede prema učenom. <laughs> Ispada, sad ti moraš ustati doba, selama nekoj, ali ne? Ti dodeš njima tamo da kaje, nijedan arabski ne zna. A kamo li što drugo? Sassurifana njati ilavine tekebbarunifin abba, kaže Allah, želešanu, i ja ću od mojih ajeta, kao u dnjasi Kur'ana i suneta, odvesti one koji se, šta, oduli na zemlji. وتميش <تصفيق> أبورت إن شاء الله تاله ونشأ لكي ترجمة نانسي قولوك أولي هنرى سلامفر الله نبدأ قولوك